31. Teologia și politica solarizării Imperiul de Mijloc a fost condus de o serie de suverani excelenți, aparținând aproape toți dinastiei a 12. -a. Sub domnia lor, Egiptul a cunoscut o epocă de expansiune economică și de mare prestigiu internațional. 13. Rezultat cu atât mai meritoriu dacă se ține cont de faptul că guvernatorii diferitelor regiuni își păstraseră integral suveranitatea locală. Închei nota. Numele alese de către faraoni în timpul încoronării exprimă voința lor de a se purta cu dreptate, maat, față de oameni și de zei. Nota 14. A se vedea exemplele citate de John Wilson. The Culture of Ancient Egypt, pagina 133. E adevărat că egiptenii se considerau încă drept singurele ființe cu adevărat umane. Străinii erau asimilați cu animalele și, în anumite cazuri, ei puteau fi sacrificați. Închei nota. În timpul dinastiei A12, Amon, unul dintre cei opt zei adorați la Hermopolis, a ajuns la rangul suprem sub titlul de Amon Ra. Fundatorul dinastiei se numea Amenemhat. Amon este cel din tâi.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 Un mare număr de suverani se subcedară rapid până la invazia Hixoșilor, în 1674. Nu cunoaștem cauzele dezintegrării statului cu două generații încă înaintea atacului Hixoșilor. Dar oricum, egiptenii n-ar fi putut rezista mult timp împotriva asaltului acestor războinici redutabili, care foloseau calul, armura, carul de luptă și arcul compus. Se cunoaște destul de puțin istoria Hixoșilor. Nota 15 Sursa etimologică a termenului este egipteană. Hikau Kasut Se scrie K-I-K-A-U, spațiu, K-H-A-S-U-D Înseamnă guvernatorul țărilor străine. Majoritatea numelor cunoscute sunt de origine semitică, dar s-au identificat și cuvinte hurite. Hiksoșii nu sunt menționați în niciun document egiptean din epocă. Găsim o aluzie la orașul lor fortificat, Tanis, într-un text din dinastia a XIX-a și într-o povestire populară redactată cam în aceeași epocă. Așa cum era de așteptat cu ceritorii, barbarii în ochii egiptenilor au fost asimilați cu șarpele Apofis, simbolul haosului. Închei nota. Totuși, avântul lor spre Egipt era, de sigur, consecința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 Promovarea la rangul suprem a ucigașului lui Osiris constituia de singur o grea umilire pentru egipteni. Trebuie să precizăm totuși că încă din dinastia a Tatra, cultul lui Săt era practicat în deltă. Pentru egipteni, invazia hixoșilor reprezenta o catastrofă greu de înțeles. Încrederea în poziția lor privilegiată, predeterminată de ei, a fost grav atinsă. În plus, în timp ce Delta era colonizată de către asiatici, cuceritorii întăriți în taberele lor fortificate ignorau cu dispreț civilizația egipteană. Dar egiptenii au priceput lecția. Treptat ei au învățat să mânuiască armele învingătorilor. La un secol după dezastru, adică pe la 1600, tepa în care domnea un faraon al dinastiei A-17 declanșă războiul de eliberare. Victoria finală coincide cu venirea dinastiei a 18 1562-1308 și întemeierea Imperiului nou. Nota 16. Niciun document oficial nu înregistrează izgonirea hixoșilor. Singura mărturie este scurta autobiografie a unui modest combatant din războiul de eliberare. Închei nota. Eliberarea s-a tradus printr-un având al naționalismului și xenofobiei.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 Pentru a face Egiptul invulnerabil la agresiunile externe, Tutmosis al iii a procedat la o serie de cuceriri care au dus la Imperiu. Probabil că frustrațiile oferite în primii 22 de ani de domnie au exacerbat ambițiile sale militare, căci în tot acest timp adevăratul suveran fusese mătușa și soacra sa, Hatshepsut. Această regină, deosebit de înzestrată, prefera expansiunea culturală și comercială războaielor de cucerire. Dar la 15 zile după căderea lui Hatshepsut, Tutmosis era de acum într-un spre Palestina și Siria pentru a-i supune pe rebeli. La puțin timp după asta, el triumfă la Megido. Din fericire pentru viitorul imperiului, Tutmosis s-a arătat generos cu un Acesta era sfârșitul izolaționismului egiptan, dar și declinul culturii tradiționale egiptene. În ciuda duratei relativ scurte a imperiului, urmările sale au fost irreversibile.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 Solaritatea lui Amon ușurase atât sincretismul religios cât și restaurarea zeului solar în rangul 1, căci soarele era zeul universal accesibil. Cele mai frumoase imnuri închinate lui Amon era, exaltându-l ca pe un creator universal și cosmocrat, au fost compuse la începutul epocii imperiale. Pe de altă parte, adorarea zăului solar ca zău suprem prin excelență pregătea o anumită unitate religioasă. Supremația unuia și aceluiași principiu divin se impunea progresiv din Valea Nilului până în Siria și în Anatolia. În Egipt, această teologie solară de tendință universalistă se găsea fatal implicată în tensiunile de ordin politic. În timpul dinastiei a XVIII, templele lui Amon-Ra au fost considerabil mărite și veniturile lor înzecite. Ca urmare a ocupațiilor, hixoșilor și mai ales a eliberării Egiptului de către un faraon din Teba, zeii au fost puși să conducă într-un chip mai direct treburile statului. Acesta însemna că zeii, în primul rând Amon-Ra, își comunicau sfaturile prin intermediul corpului sacerdotal, Marele preot al lui Amon a câștigat o autoritate considerabilă. El se situia imediat după Faraon. Egiptul era pe punctul de a deveni o teocrație, ceea ce de altfel nu reducea lupta pentru putere între Marele preot și Faraon. Această excesivă politizare a ierarhiei sacerdotale ar ridicat tensiunea dintre diferitele orientări teologice la nivelul unor antagonisme adeseori irăducribile.